Så är det tisdagen den 28 november 2023 och eh, idag så är det jag Martin och så är det Ahmed Rami. Välkommen Ahmed. Tack. Tack eh, och vi ska eh, spela upp lite artiklar från Elof Erikssons tidning Nationen och kommentera dem tänkte vi. Men eh, först så tänkte jag fråga dig Ahmed, du, du hade din föreläsning här hos oss för ett år sedan ungefär och det har gett lite rättsliga eftergifter för dig vad jag förstått det som. Kan du, kan du berätta lite vad som hänt där? Ja eh, jag blev då kallad till polisen i Stockholm, i Stockholm mm. Mm. för ett förhör och eh, det gäller då det här för, fördraget, och de tog några citater hela förhöret tog ungefär en och en halv timme mm. eh, och de då se, tog, läste upp några citater och jag, ja, jag bekräftade vad jag sa det i föredraget och jag sa att jag hade samma åsikter och mm. eh, jag har yttrandefrihet att uttala mig om det mm så de ställde några frågor det var två kvinnliga poliser och jag upprepade eh, exakt vad jag sa ännu mer i föredraget ja, om att jag eh, säger då att eh, jag gjorde en ny förelse jag har gjort en förelse och sa att eh, judarna spelar i i samhället, mänskliga samhället, vad mikroberna spelar i den mänskliga, den samhällsorganismer. Eh, och att eh, de som gör motstånd mot den judiska eh, ja, dominansen spelar antikorpornas roll i den mänskliga organismen. Ja. Mm. Ja, ja, så det, det kommer förmodligen bli en rättegång här nu framöver då? Det var jag, det var jag förstått från polisens, från vad de satt i med att klagaren kommer att väcka åttal och sen kommer det att bli en rättegång. Mm. Sen har vi rätt då förstås att överklaga och mm. det är automatiskt man överklagar. Men sen till, för att överklaga sen till eh, högsta domstolen blir då, eh, det blir efter då vad eh, rätten tycker om, det är lämplitat eller inte, mm. att överklaga. Ja, ja. Och du har väl varit med om det här förut, en gång vända på, på 80-talet där. Ja, Så. precis. Jag, ja, ja. Det är ju samma, ungefär samma. Mm. Så, ja, det är väl sätt att få ut uh, budskapet också. Om det är ju det ganska mycket upp, uppmärksamhet om, om det hamnar i en rättegång. Och, uh, och det är nog många som vill veta vad som sägs i den där rättssalen. Uh, ja, det... Allt var jag dömdes för i första rättegången. Och det är domstolen, då, rättegången, som där jag dömdes till sex månaders fängelse. Det är uh, en rättegång som fortsatt i sex månader som jag sa också till polisen. Mm. Och uh, sex månader, sex, siffran sex är en judisk symbol. Och sen jag dömdes av sex djurmedlemmar. Uh, uh, mm, det är också mm. judisk. Och sen... Uh, Ja, så det är uh, det, det, det, allt enligt judiska symboler. Mm. Jag sa också till polisen att det här är bara en judisk doms mm. mm. Jo, det är bra att de får reda på det. Sen när väl de fast ett system där de jo. kanske inte kan protestera mot det eller ens... Jo. Vill jag sätta sig in i den här problematiken för att de vet att jo. det bara leder till problem. Men det är ju ändå bra att uppmärksamma fler och fler människor på det här. Vad det som händer. Jag till, och, ja. och jag sa till dem att under pågående, lite gång ringde jag med rabbinen eh, i Stockholm. Mm. Och sa att eh, han sa till mig att nu du vet att du är förbjuden i alla massmedier. Alla men om du accepterar ett kompromiss med mig så kan jag öppna åt dig alla massmedier i Sverige. Mm. Jag sa, det är just den av punkterna som jag talades för det är att jag sa till judarna har eh, makt över massmedierna. Han sa, men det är en annan sak så sa han. Men, ja, men i alla fall jag sa till dem att, att, att det samma överrabin var vittne och lagarens vittne är rättegången. Mm. Det är som om, du, om Khomeini var vittne i, i rettegag mot Salman Rushdie det, det, det, det är skandalöst alltså Och allt egentligen jag dömdes för Bevisar bara att jag hade rätt I allt vad jag sa jag dömdes för mm. Mm. Jo visst Jag har läst alla dina fyra böcker eller. Och, det är ju ja. helt, och, och vad de gör egentligen är att allt vad de dessför för, de har 1800-talspunkterna, de finns i mina böcker. De finns på internet. Så mm. de har gjort bara mer reklam för det här citatet, egentligen, som finns kvar. De kan inte förbjuda de här. citat att De kan inte hemlighålla vad jag har för varför de dessför mm. <laughs> De måste då ha de här citaterna. Och citaterna, de tycker då att det är brottsligt att citera dem eller att publicera dem. De själva publicerade det. De måste publicera domen mot mig och varför jag dömdes för. Mm. Ja. Jo, precis. Är de, ska bemöta mig, de ska bemöta mig med argument, inte med straff och förbud. Mm. Mm. Exakt. Mm. Det är det. Sanningen tål att granskas och uh, ligger en i lögn bakom så har man ju ja, ja skaffat lite sådana olika lagar vi har ju ja. den här lagen om hets mot folkgrupp i Sverige som har byggts på med tiden, för först var det Lex Åberg som kom Men nu, äh... jag satt ur det ordet hets mm. jag, jag, jag hetsar inte det enda jag kräver och jag ber det är att vi ska ha samma rättigheter som judarna har i Sverige, att svenskarna ska ha samma rättigheter som judarna har i Sverige, mm. och att att tyskarna ska ha rätt, samma rättigheter Som judarna har i Tyskland ja? mm. Så uh, jag, jag tycker till och med att de är uh, Jag ser inte ner på dem Tvärtom, jag tycker att De är duktiga De är de är siffror Medan vi är nollor Eftersom vi inte organiserat. organiserade Det vill säga att de judar De är organiserade, det är en sekt mm. uh, Och en sekt De är alltid organisera poliskvinnor polis frågade mig Vad menar du, de är sekt Ja, alltså, just kristendomen och islam de är religioner men det är ju små sekter som är Jehovas vittning det är små sekter, de är mer organiserade och alla är aktiva medan muslimer och kristna, de är inte aktiva mm. uh, och därför uh, egentligen uh, de är siffror och vi är nollor Mm. sen har vi kristendomen och, och islam är väl mer inkluderande att man kan gå till biblioteket och låna koranen och, och bibeln och läsa vad som står där och båda de religionerna välkomnar ju att äh, andra människor som inte tidigare har den religionen äh, börjar och dessutom, ja. och dessutom det är de själva det är judendomen som har skapat både kristendomen och islam mm. ja. då koranen upprepar bara alltså. vad judiska gamla testament säger. Mm. Uh, och de tror på Abraham, Jesus. Och de säger också att på islam egentligen. Uh, Abraham har aldrig funnits. Och inte heller Jesus. Och inte heller Moses. Det är bara judiska sagor. Mm? Mm. Så uh, de här uh, kan jag säga. Uh, jag tror inte egentligen att, till exempel, de tror på vissa, de är, de är fria att tro på vad de vill, men deras frihet ska stanna där andras friheter börjar. Det vill säga, de får tro vad de vill om judendomen, men att säga att deras Gud har lovat dem, Palestina, det är brottsligt, det är krigsförklaring mot muslimer. Mot palestinierna. Mm. Och att säga att att säga att de är Guds egendomsfolk det är också rasism. Ja. Och att säga att det vill säga att de är eh, judendomens grundpelare det är först att de är Guds egendomsfolk. Att deras Gud har lovat dem palestina. Ja. Och plikten av en jude att återvända till palestinierna palestin, det har aldrig varit Mm. Det är en plikt. Det vill säga att alla de här plikterna i judendomen, religiösa plikter, gör egentligen en. Eh, eh, det är brottsligt. Tänk om det stod i Koranen till exempel att Allah, Gud, lovar Sverige, för uh, till exempel muslimerna. Mm. Det skulle vara brottsligt. Och därför, jag tycker att judendomen normalt skulle förbjudas det för det kallade till handlingar som strider mot svenska lagen. Mot alla lagar i alla länder. I mm. att, äh, att lägga beslag på andra länder. Det här är kriminellt. Och därför jag har till och med det står i mina böcker anmält gamla testamentet det vill säga judiska bibeln det vill säga judendomen. Jag har anmält judiska bibeln till Uh, polisen. Mm. Mm. Och, och uh, krävde att man skulle förbjuda gamla testamentet, alltså judiska bibeln i Sverige. Mm. Mm. Det här står i min, mina böcker. Mm. Ja, det blev väl ingen framgång där, det, det är fortfarande. Uh. Nej, det är. Well, men, ja. uh, men ändå, så det här är en evig kamp. Mm. Det är precis som kamp mot mikrober mm. Det kommer alltid att finnas I kroppen, kom, kroppen Mikroberna De gör bara sin plikt Eller vad de är skapade för De är programmerade till Att skada kroppen Medan antikroppar De gör bara sitt jobb Det är bara att nu antikroppar i samhället Gör inte sitt jobb nu Eller de är försvagade och om den inte längre gör inget jobb då blir det cancer. Mm. Samhället. Jo. Äh. Och det här kan man bemöta mig i debatt. Om du, om du ty, tycker att de är att jag har fel kan de bemöta mig i debatt. Men du säger till exempel att som jag sa också där, att i israelska television och de har gjort en opinionundersökning och de har frågat då israelerna i tv första frågan tror ni på Gud? 95% av israelerna svarade nej, det vill säga 95% av israelerna tror inte på Gud, de är de är, de är inte troende men nästa fråga är Tror ni på att Gud har lovat er Palestina? 95% så var det jag. De mm. tror på att en Gud de, som de inte tror på har lovat dem Palestina. Det är bara ett kämpa egentligen alltihopa. Det är ju det domen. Mm. Det är ett bedrägeri. Jo, alltså människor behöver väl få upp ögonen för det här, för att judar ja, ja, ja. har ju framställt i medierna ja, ja, ja. som de eviga, eviga offrerna. Och de har aldrig gjort någonting själva för att flera olika befolkningar historiskt sett har velat kasta ut dem. Mm. Det, det är bara, de har bara varit oskyldiga och det är antisemiter och så. Men yes. de, de har ju faktiskt sig själva skylla i många av de fallen beroende på hur de har betett sig i de länderna de kommer då. Att de, de har väldigt få fall själva brukat jorden till exempel utan det är väldigt stort intresse för penningen och kunna göra pengar på pengar. Alltså låna ut pengar till ränta som som gör att man kan sitta och hova in eh, andra människors eh, arbete och slit. Och, och till slut så blir de slavar. Och det är detta som många folk då historiskt sett har revolterat emot. När det har blivit för mycket av den här varan. Jag, det... tror, att är, jag tror att de är programmerade i födelsen. på att göra vad de gör. Mm, ja, för kanske egentligen... lite olika. Jag tror man fostras till att bli juden då. Eh, att, eh, hade judendomen försonat idag och det sen av en som tid det var judisk börd så hade ju den inte indoktrinerats in i de här lärarna. Den har ju inte ens vetat att Tora eller Talmud finns. Så att det, det är väl en, en form av indoktrinering i uppfostran som har skett över generation till generation. Som jag sa egentligen 95% tror inte överhuvudtaget på Gud eller på religion. Ja. Mm. För att vara jude man behöver inte vara troende tro på Gud. Det räcker bara att ha en judisk mor. Det är en mm. rasistisk religion egentligen. Men eh, ändå då man vänder bara dessa argument för att ja, be, man kan säga för att eh, rättfätiga eh, vad de gör mm. eh, mellan varandra. Men egentligen som jag sa, över 95 av judarna idag, i, i, i hela världen, de tror inte på Gud. De tror inte överhuvudtaget på religion. Det är inte samma sak egentligen. Svenskarna, kanske 95 procent eller mer, de tror inte heller på religion. De är uh, oreligiösa. Men uh, det är bara att de uh, svenskarna har inget språk på ett annat land. Ja? Mm. Men judarna i hela världen trots att de har aldrig har varit i Palestina de tror att deras Gud har lovat om Palestina. De tror de tror på som de tryter på Gud. Det är bara ett sätt att. som nu. Allt som händer i Gaza nu mm. bekräftar bara att det är för egentligen, alla judar i Israel de är inte från Palestina de kommer från olika länder. Du ser när de ser det de här islam de är från amerikaner från fransmän, ryssar så de är inte egentligen från palestina de är bara ockupanter ska de få ockupanter de är inte uh, de är inte från palestina mm. men folk som är från palestina som palestinierna de mördas, de ska förenta sig enligt juden mm. Mm. det här är alla känner till det här men man får inte öppet säga det. Mm. Och särskilt ner det är att de, det är de som äger alla massmedier. Och då eh, folk ser så, det som händer i världen med judiska glasögon som alla massmedier ägs och styr av den judiska lobbyn. Mm. Uh, vi kanske ska återgå till kvällens. Uh Tema då, när du pratar om massmedia och sånt. Vi hade ju en tidning då i Sverige mellan 1925 och 1941 som heter Nationen, utgiven av Elif Eriksson. Och vi har kommit in på år 1928, så det är ju snart hundra år sedan som man skriver lite om den här frågan. Så jag tänkte, du har ju inte hunnit läsa artikeln innan, men du kommer få höra på den här nu, så kan det vara intressant att... Få höra dina kommentarer efteråt. Och, det det eh, det det? Ja. Så jag det det? sätter igång uppspelningen här nu. Och den är på ungefär åtta minuter. Och det är Linda Karlström som är uppläsare. Så den kommer här då. Okay. Artikel ur den politiska veckotidningen Nationen. Fredagen den 14 september år 1928. Sidan 5. Fria ord. Allehanda och sanningen om Juda. Från en aktad insändare har vi mottagit nedanstående inlägg med begäran om införande. Inlägget var nedskrivet för Nya dagligt Allehanda, där den påtalade artikeln av svenskfödd Jude varit införd, men som redaktionerna av den nämnda tidningen icke ansett sig kunna offentliggöra detsamma har författaren hänvänt sig till nationen. Vi måste bekänna att vi har svårt för att rätt förstå nya dagligt allehandas vägran att införa genmälet, vilken vägran icke gärna kan tydas annorlunda än som ett direkt partitagande från tidningens sida för den av svensk fördjude hävdade uppfattningen. Det borde ju dock, tycker man, vara en på en gång både enkel och angelägen sak för nya dagligt allehandlars redaktion. Att offentligt tillbakavisa det författaren framförda uppgifterna för den händelse det är och i strid med sanningen. Varför gör den då icke det? Tror man kanske att saken bringas ur världen medan stillämpande av så kallad strutspolitik, det vill säga genom att man sticker huvudet i busken, Icke alls lotsar därom. En sådan naivitet hade vi ej trott herr Junglund om. Eller anser han saken av den oväsentliga betydelse att den icke är värd att offra papper och trycksvärta på? Inlägget i fråga lyder. Till tidningen Nya dagligt Allehanda, Stockholm. Med anledning av svensk judes öppet brev till mosaiska församlingens i Stockholm föreståndare begäres plats för nedanstående i Eder ärade tidning. Svensk jude söker göra gällande att artikeln har väckt ett stort och pinsamt uppseende icke minst inom judiska kretsar. Detta förstår jag till fullo. Att så blamera sig som den stackars Saul här har gjort, det var sannoliken mera än vad jag väntat från det hållet. Men vad jag däremot ej kan förstå, det är att svensk född jude anser att medarbetarskap i tidningen Folkets dagblad politiken oförenligt med en tjänst inom en mosaisk församling. Tydligen har inte svensk född jude den allra minsta aning om vad judendomen i själva verket är samt vad slag av religion han och hans rasfränder bekänna sig till. Några satser ur judarnas heliga bok Talmud tog det tjäna honom och många andra till vägledning och upplysning. Översättning enligt tidningen Nationen. Rabbinerna hava att bemöda sig om att Talmuds läror hållas hemliga för de kristna. Endast judarna är och Guds söner och endast det är och epitet människa. De övriga människorna är och skapade av Gud endast som judarnas arbetskreatur och slavar. Människornas anleden är och dem skapade endast för att judarna icke skulle ha vara obehaget av att är de av den tjänster. Judarnas rollåter består i erövring av herraväldet över hela världen för Sion. Det är en förtjänstfull gärning att döda anhängare av Nazareen, Kristus, som förnekar Talmuds muntliga tradition. På samma sätt som människorna höjer sig över djuren så höjer sig judarna över alla andra folk i världen. Funnits icke judarna skulle det icke finnas någon välsignelse på jorden. Den kristne och all hans egendom är uteslutande judarnas tillhörighet. Gud gav judarna all egendom och alla folks liv är deras vald. För juden gäller endast juden som nästa. Juden har plikten att edligt bekräfta att de judiska religionsskrifterna icke innehåller något fientligt mot de kristna. Detta må vara nog ur denna heliga bok. Men för att ytterligare belysa judendomen vill jag nämna några ställen i gamla testamentet som är då utmärkt lämpliga härför. Se första mosebok kapitel 12, kapitel 22, vers 9-13, kapitel 29, vers 16-35, kapitel 30, kapitel 34, kapitel 37, vers 26-33, andra mosebok kapitel 12, femte mosebok kapitel 7, Jo bok kapitel 6, kapitel 10, vers 13-26 med flera ställen. Efter att ha tagit del av ovanstående anser jag att svenskfödd jude måste få en annan uppfattning av de båda tjänsternas kombination, eller hur? Är det icke-judendomens bloddrypande javekult som fått sin praktiska tillämpning vid väl Israels barns erövring av kanan som vid bolsjevikrevolutionen i Ryssland. I bägge fallen har strömmar av blod flutit och massor av oskyldiga människor mörtats på det mest bestialiska sätt. Och väl att märka, invånarna i kanan hade inte på minsta sätt försyndat sig mot det heliga Israel. Urinvånarna i kanan levde helt fredligt i sitt land fastän de försvarade sig tappert mot de judiska rövarhårdarna som översvämmade deras land Vad judiförföljelserna i Ryssland före och under världskriget beträffar förorsakades dessa av de judiska chakrarnas oförsynta sätt att utsuga den fattigare befolkningen Då denna stod och allt fortfarande står på en mycket låg kulturstandpunkt jude har som sagt ej höjt folket till en högre kulturnivå – blev och helt naturligt upplopp och oroligheter följde. Men detta hade arma folket för länge sedan försonat. Den despotiska regering som nu härskar i Ryssland och vilken från begynnelsen till slutet företräder den revolutionära Israels sak har tagit en fruktansvärd hämnd på befolkningen mycket mera kunde vara att tillägga men jag vill nu sluta med att upplysa svenskfödd jude om att han ej är svensk och aldrig heller blir det om en Sverige hade haft en tvivelaktiga äran se honom födas hundrade gånger germanus Ja, nu var den artikeln det. Intressant. <laughs> ja, vad tycker du <laughs> om den, Ahmed? Det visar bara att egentligen att uh, i alla tider i alla länder det var allt judarna att göra till samma problem. Judendomen med andra ord. Mm. Mm. Det vill säga att uh, den här svenska tidningen som egentligen kommenterade och som den här artikeln publicerades i. den, den ser att det är samma problem har idag. De riktiga svenska medierna som helt och hållet får inte komma till tals igen. Men mm. det visar bara den här nu. att att judendomen har alltid spelat samma roll uh, i alla länder och i alla tider man ser till exempel att de, uh, de här, så artikeln publicerades 20-talet efter polsjevisiska uh, det vill säga judiska revolutionen i Ryssland så den de har alltså de har slaktat, de har massakrerat det ryska folket. Den här judiska revolutionen har helt och hållet massakrerat ryssarna. Mm. Och det är samma som händer idag i Palestina. Alltså, de, Palestina idag förstås betyder också dagens bevis på... Hur judarna jobbar och arbetar och verkar. Att eh, Först eh, det står där att eh, judarna, judarnas plikt att, att flytta till Palestina. Men de gör inte det allihopa. Eh, judiska rysare är kvar i Ryssland, judiska fransmän är kvar där. Judar i Sverige är kvar här Men de ändå Prepar varje dag nästa år i Jerusalem mm. De vill ha bara en palis som är centrum För judiska Kriminella Som inte För att skyddas Där i, i, i Israel Men egentligen det, det, det är Till exempel här Sverige Du vet vem det är Jakobowski, han är död nu mm. Han var chefredaktör för judisk kronika i Sverige mm. Och då man frågade honom i tv-ingång här i Sverige Varifrån du vet, län, ja, är du egentligen Han kom från Polen Men uh, zionism, vad är zionismen? Så, zionismen det, uh, är ett byttskap som säger att alla judar måste flytta tillbaka till Palestina och då journalisten frågade honom, men du själv sionist, ja och du flyttade inte från Polen till eh, Palestina, du flyttade från Polen till Sverige, varför? Varför har du inte flyttat till Pal Palestina? Sen, så länge det finns en enda jude utanför Palestina min plikt är att övertyga honom att flytta vi ser att de uppnår varandra att flytta, men de flyttar aldrig. Det är bara ett spel. Men, du ser till exempel den här, här artikeln som i 20-talet har skrivits hur den pratar, de pratar om. Och du citerar från Talmud. Vad egentligen, vad är Talmud? Talmud, det är. Uh, judiska tolkningar av gamla testamentet mm. Mm. eftersom gamla testamentet kom och skrivs innan kristendomen och innan islam så behövs då uh, något som till, tillägg eller förklaring för att förklara vad judendomens syn på kristendomen till exempel. Mm. Därför Talmud är bara egentligen förklaringar tolkningar av gamla testamentet. Av judiska rabbiner förstås. Mm. Men den har blivit en uh, idag en, en också en lika viktig bok som gamla testamentet. Mm. Mm. Uh, under lite gång mot mig, rabbinen sa i uh, domstolen att Uh, Talmud, är den riktiga nu, heliga boken för judarna, det är Talmud För mm. det är Talmud det där i uh, Talmud samlas all, all uh, man kan säga hat mot kristna mm. det för under uh, när gamla testament skrivs, fanns inte Jesus eller, eller uh, kristendomen och då kom Egentligen mest eh, mot som hatbok mot, mest, mot kristendomen, mot hela mänskligheten. Mm. Är, eh, ja. och artik artikeln där så, så skriver de ju också att eh, Palestina tillhörde ju inte judarna utan de tog ju det med våld då för 2000 år sedan. Och sen har de blivit fördrivna därifrån och vill tillbaka dit då. Precis, eftersom även i judiska kriget gamla testamentet. Mm. Mm, precis. Jag, jag hörde Judiska ja. gamla testamentet säger att Abraham är från, från uh, Irak. Han är inte från Palestina. Mm. Mm. Abraham, så som judarna säger att de är äcklingar till Abraham. Men Abraham han är inte från Palestina. Han är från Mesopotamien. Mm. Så uh, hur kan han lova dem? Hur han skulle lova dem Palestina? Han är inte men jag sa egentligen: det, hela, den här, det är bara bedrägerier och lögner som står i gamla testamentet. Och dessutom en annan sak som vi inte gudarna judar. själva på det Abraham hade funnits. Det är bara sag, en saga. Vad mm. sagor. Abraham hade och Moses och Jesus, Jesus själv hade funnits. Ja. Det är egentligen. Allt, det här, kristendomen, islam, judendomen, det är bara judiska eh, kapitlar av samma saga som syftar till att först ha judendomen som styr allt, sen kommer kristendomen som ska också eh, manipuleras så att den spelar judiska rollen också, det vill säga. Att eh, om, om, om någon slår från slår på högra känen ska du vända vänster sin. Det vill säga att de ska acceptera att de blir slagna mm. av eh, skaparen som är ljudendomen och så vidare. Ja. Jo, man ska vara tolerant mot så, så här, ja, precis <laughs> ja, ja, ja. Så, många kristna frikyrkor är väl zionistiska också, skulle man kunna säga. Att de, de började för, för att judaska, eller Israel och så. Men du ser i Sverige till exempel Sverige de här kristna demokraterna eller i, i som kallas då i, i Amerika, USA eh, kallas eh, de här eh, kristna och också Uh, protestanterna det är bara judiska lakajer egentligen uh, det är ingen uh, riktig religion, det är bara en judisk produkt som görs för att ja, bekräfta och spela den judiska uh, rollen som religionen ska spela mm. så egentligen som är Abraham Abraham, det är viktigt nu att utta det Abraham judendom, Abraham hade funnits. Okay? Och då, judarna tror inte heller på, på att det har funnits, men de tror ändå att de är ätlingar till Abraham som hade funnits. Mm. Och det är lite så här dubbel, dubbeltänk. Uh, Jag ja. Jag tänker också på det här med alternativ med det och sånt så lyfter de ju de fram med hon här Katarina Järnors som får breda ut sig och hon, hon säger ju att det finns så mycket hemska saker som står i, i Koranen och, och islam borde inte tillåtas i Sverige och nu senast gick vi med Åkesson ut på att man borde riva, riva moskéer och sånt men det är ju ingen av dem som eh, verkar uppe ett enda ord ur vad som eh, står i. I Talmö skulle man ta upp det så skulle ja, Katarina skulle kalla henne för antisemit och, och springa skrikarna därifrån direkt. Så att det är ju ingen diskussion som de vill ta utan de vill ju kunna häva ur sig det här helt oemotsagda då. Uh, det vi, är en, ja. en, en, man kan säga, en viktig grundpelare i judendom, det är infiltration. Mm. Det vill säga att de ska infiltrera icke på alla planer. Familjer, organisationer, länder, folk. De ska infiltreras. Och det här Janosch till exempel. Hon vill infiltrera eh, ja, svenska rasister. Mm. Eh, för att manipulera dem inifrån. Mm. Hon är judinna. Eh, och hon då, eh, kan alltid hitta några ju, eh, nyttiga idioter. Eh, för att uh, infiltrera svenskarna inifrån och det är samma sak man i, i infiltrerar inte bara partier de infiltrerar även familjen man ser att en, en familj ska spela någon roll i politiken infiltreras till exempel som uh, Trump mm. Trump uh, hans dotter gifte sig med den med det en judi. Och då blir hon judinna och Trumps barnbarn blir judi. Och då, och då Trump säger, han sa nyligen att han att jag är den bästa som har hänt i Israel. Så egentligen det är filtration. Det är till exempel ja Jean-Marie Le Pen den franska nationalisten. Mm. Mm. Han, han hade problem med badkaret, med hans badkar. Då ringde han till en, någon som ska reparera det och det råkade vara, inte Planera <laughs> planerade vara en jud som då Le Pens blev kär i. Då hon källde sig från Le Pen och gifte sig med juden och Lupens barn blev också följda med deras mamma och blev israeliska eller judiska eh, marionetter. Mm. Så och hans do dotter då, Marine Lupen, är judinna menar du då? Hon är judinna, ja. Hon är har följt med sin mamma och han, han slutit sig till Israel. Mm. Mm. Hon slängde väl ut sin far ja. ur, ur det partiet han startade också? Ja, ja. Ja. Okej, han. Clinton, du vet, Clinton. Mm. Du vet hur han blev infiltrerad? Ja, det var väl heter Monica Lewinsky Ja, men du vet, Monica Lewinsky hon sa att vad han har gjort, jag har gjort sex med honom, det var uh, i samarbetet med uh, rabbinen i Los Angeles. Det är han som då organiserade den infiltrationen så att hon hon hade sex med honom i vita Vittahuset. Mm. Bara för att infiltrera Clintons eh, familj. Mm. Så det här är, är, är känt i alla länder. I, I alla tider. Det är samma problem i alla tider. I alla länder. Mm. Mm. Ja. Ska vi köra nästa artikel så vi hinner igenom, hinner igenom, igenom. det ikväll. Då. Så här kommer den då och Artikel ur Nationen Fredagen den 28 september år 1928 Sidan 3 På utkik Den judiska religionen måste beslöjas för gojenfolken. Det heliga Israels stora kamp för världens erövring sker i den absoluta hemlighetsfullhetens tecken Förutsättningen för att lyckas var det insåg hos Sions vise från begynnelsen att folken som skulle lyckliggöras under Davids kärnans baner icke i förtid fing att veta något närmare om den frälsning Guds utvalda hade i beredskap åt den I det syftet beslöjades verkligheten genom en judisk ideell fraseologi av mest utsökta slag medan upplysningsväsendet, ställt under Israels ledning och kontroll sörjde för att intet otjänligt, det vill säga intet av sanningen fick nå ut till folkets breda lager. För herrar, statsmän, politiker och folkupplysare Gäller också under rådande judisk-politiska regim såsom den första bindande plikten att i alla skiften tiga i frågan om judarnas verksamhet och strävanden inte ett förråda av sanningen rörande den heliga mission för folkens frigörelse som Guds utvalde här är och i färd med att genomföra. Denna gemensamma hemlighet är det som osynligt binda ledarna för det härskande systemet sammaninbördes och som gör att det så snart det gäller vaktandet av de israelitiska intressena alltid är och tillfinnandes på samförståndslinjen. Plikten att strängt bevara hemligheten rörande Israels mission i tiden gäller framförallt vad rör den judiska religionens art och väsen, dess stora mål. Detta får till inte ett pris bekantgöras för massorna än när ett tydligt bekantgörande allvarligt skulle kunna rubba de gudomliga planer som är och barnet. I talmod heter det också. Rabinerna hav att bemöda sig om att talmods läror hållas hemliga för de kristna. Vad som gäller för rabbinerna gäller i samma höga grad för alla dem som tjänar Israel inom politiken, ekonomin och kulturen. Tystnadsplikten framför alla andra. Men trots rabinernas och judarnas samt deras otaliga redskaps bland främlingsfolken energiska bemödanden att hemlighålla Israels gudomliga strävanden i tiden har hemligheten börjat sepra ut bland folken. I samma mån detta sker. Förvandlas också den judiska härligheten är stoft Och den magiska makt Israel nu yves över upphör av sig själv. Mm. Det, var, det var den artikeln det. Jag tänker ju här på 20-talet så var det ju ganska... Äh, det var ju ganska många som var inne på de här frågorna. Och det var ju det som gjorde att Hitler kunde komma till makten och så. Äh, men sen... Äh, om man hittat på den för händelsen förintelsen som gjort det helt omöjligt i våra tider då att kritisera judendomen utan att bli kallade för antisemiter vilket är den värsta stämpeln man kan få idag i samhälle. När man kan googla och sånt så står ens namn och så är det antisemit och då förlorar man ju väldigt många möjligheter i samhället om man, ska, om man då är intresserad av att göra karriär. Det var lite mina tankar, vad, vad tänker du kring det här? Ahmed, att det ska beslöjas och hållas hemligt för oss andra så att de kan jobba eller i och för sig det kanske är ganska logiskt att det, det behöver hållas hemligt ifall folk i breda lager hade förstått vad som står i talmen och vad de arbetar för så hade man kanske inte velat ställa upp på det direkt. Ja det är som alla hemliga organisationer det första som egentligen som de Egentligen koncentrera sig på det att tiga sanningen. Mm. Uh, ja, det vill säga uh, att man ska inte beslöja, därför är det är en, en, en sorts hemlig organisation uh, mm. uh, som syftar till egentligen olagliga uh, syften, och därför man ska. Uh, Förfalska allt kring detta. Uh, och då, då, ska det, då, då blir det tystnaden en plikt kring sanningen om allt som gäller den judiska makten i alla länder, egentligen. Uh, så du, du ska veta en sak. Mm. Så att man ska konkretisera Allting Det är ingen slump Att Alla massmedier i Sverige Dagens Nyheter Expressen Bonniers full lag uh, Man Alla massmedier Stora massmedier Är judiska ägda Judiskt ägda Av judar mm. Bonni är inte hon ger familjen inte från Sverige. En judisk familj mm, som kom till Sverige efter att judarna fick tillstånd i Sverige, men det, det är inte bara i Sverige är i alla länder i samma, alla tidningar. Då, då varför alla tidningar och alla massmedia, Därför Sanningen får inte komma fram. Får inte avslöjas. Mm. Eftersom hela makten bygger på en lögn, på en bluff. Därför får man inte veta sanningen. Mm. Som jag sa nu, det här är en skandal. Att varför egentligen i en demokrati ska man... En uh, uh, viktig sak som är egentligen som är... Makt i massmedierna. Varför ska det bara en grupp äga? Och till slut alla andra mm. från massmedierna. Varför? Mm. Du, jag och jag till exempel, så fort vi tillhör en grupp som inte tillhör dem, då får du inte komma fram till i massmedierna som finns ägs av dem. Och man behöver inte en, det är ganska tydligt egentligen. det räcker bara egentligen. Uh, därför om folk kan inte läsa dessa texter som du läser nu, som ni läser här. Uh, om folk kan inte veta som har hänt i 20-talet eller i andra tider eller i andra länder. Uh, de kan ändå, om det har varit yttrandefrihet undrar sig varför det är bara judar som äger dessa medier. Varför? För egentligen man kan idag allt som händer i världen det är ingen som har träffat Trump eller eller Kennedy eller uh, statsministrar eller, men allt deras bild kommer från massmedjurna. Uh, Dagens Nyheter kan antingen, man kan både egentligen skapa eller förinta en politiker i Sverige. Mm. I Dagens Nyheters exempel. det är de som bestämmer. Men det här är skandalöst. Det här Vilken människa i Sverige kan egentligen se den här verkligheten? Varför har man inte koncentrerat på det? De som kämpar för yttrandefriheter. Mm. Varför det är bara boner som ska bestämma vem har rätt att yttra sig. Eller inte? Mm. Mm. Jag kommer ihåg när jag hade radioislam. Islam. Uh, jag kommer ihåg att jag har då intervjuat Per Garton. Och hans intervju i Radio han gav mig till mig jag intervjuade honom och sen blev det en kampanj mot honom mm. och då ringde han till mig en vecka efter och sa förlåt Ahmed jag måste eh, ta avstånd från det, annars blir jag förhintad politiskt mm. eh, mördad politiskt så han, han, det är samma sak med Jan Gio Mm. jean Johan också. Det tog i islam, Isla. Sen när det började, började angrippen i medsmedierna då, då tog han avstånd från mig. Det är de som bestämmer vad Pergerton ska säga och vad Jean-Guy ska säga. jean Johan kan fortsätta att existera om han stödjer den judiska makten och angripa Israels fiende. Mm, han han bara lite Israel fientlig på ytan som du skriver i dina böcker. Att, uh, ja, det är ytan, ja. Uh, för det, det är mm. väl historiskt sett så ska ju vänstern i Sverige på 70-80-talet de, de var väl mer israelkritiska än vad de är idag kan man säga. Jo, jo, jo. jo. Mm. Mm. Det är, jag tror det är stor uppgift, stor kamp för kommande generationer här i Sverige om mm. de vill ha ett riktigt land, ett riktigt samhälle mm. här i Sverige. De måste kämpa till att äh, befria Sverige. Mm. Sverige är idag politiskt ockuperad av den syniska lobby. Mm. Precis. Det är bara så. Ja. Vi får, för kämpa... Egentligen... Ja. Vi får ja. kämpa för att väcka upp folk och, och tänka själva så att de kan... Ja, äh agera i eget intresse istället för att uh, bli slavar åt andra människor som inte vill dem väl helt enkelt. Jag det har så. varit ett mycket bättre mm. samhälle. En Andersson som var utrikesminister i Sverige han sa till mig Rami vi behöver det här i Sverige därför du uh, du vågar säga saker som vi inte vågar göra. Jag vill att jag har egentligen, jag har bara vågat säga saker som Uh, alla känner till Men de vågar inte säga det mm. Mm. Så egentligen Radio Islam det är bara ett Svenskt fenomen mm. <laughs> mm. Ja. Inte någon något eller, Det, det är svenskt mm. mm. Jag kommer ihåg Jag kommer ihåg uh, Syster Marianne också När hon uh, Intervjuade henne i Radio Islam mm. Då blev hon uh, Genast han grepp och uh, hon skulle uh, delta i Folkpartiets uh, kongress. Men de har då, uh, bestämt att annullera den här inbjudan. Uh, därför hon deltog i Radio Islam Syster Maria som var egentligen en uh, uh, kristen uh, uh, människa som uh, har vågat säga sanningen av uh, Säger vad hon tycker. Mm. Och det är samma inom kyrkan idag. Så har du väl hon, är det Hellig Helle Klein, som är någon sån här tankesmedja inom svenska kyrkan. Hon är judinna som sätter ju, äh, sätter ju mm. regl, reglerna för prästerna får tycka. Och så ja, Kyrkans utveckling idag är ju helt. Så, alltså man går ju. Nej, men, men kristna kyrkan har blivit ockuperad, infiltrerad. Mm. Bonniers <laughs> oh. eh, har infiltrerat även. Eh, det finns då eh, biskopp biskop Bonnier som har också infiltrerat eh, kyrkan. Mm. Mm. Eh, de är, han är både i Bonniers förlag och biskop i kyrkan. Mm. Ja, men det, det här är... Det, Alltså driver driver de en annan agenda då? Alltså de är kristna på ytan, men sen så är de egentligen, driver de judiska agendor inifrån, kan man säga då? Ja, ja. ja det är för egentligen som jag sa, den här, för att vara muslim, det finns fem pelare. Det är att tro på Gud, att Gud finns, att Mohammed är hans profet. Mm. sina fem bönor per dag det här är också pilgrimsplikt men judendomen det är första plikten det är utvaldheten, att de är utvalda det andra det är förlovad att deras ska ha lovat de palisera, det är kriminellt det är krigsförklaring judendomen det här kriget i Gaza idag är del av det här gamla testamentet. De citerar det, de döljer de ingenting. Uh, Nathan, jag har från gamla testamentet idag. Och säger att de ska då bara tillämpa gamla testamentet i Gaza. Mm. Mm. Så det, det är egentligen som jag sa att det här är en pikt för kommande generationer i Sverige. Att befri landet från den judiska ockupationen. Mm. Mm. Uh, judiska lobbyn ockuperar Palestina. Militärt ockuperar Sverige, Amerika, Ryssland, Frankrike, England. Alla länder ockuperas idag hela världen politiskt av Israel. Det är något som är tydligt och synligt mm. idag. Mm. Kan man säga. Ska vi gå på nästa artikel här då? Gör det, ja, då ja. kommer den här. Ja. Artikel ur tidningen Nationen den 28 september år 1928, sidan 3. Det är förbjudet att rädda avgudadyrkare som är och är dödsfara. I judarnas alltjämt gällande religionslagbok Talmud står uttryckligen stadgat förbud för judar att visa icke-judar varmhärtighet eller att rädda dem ur råkad livsfara. Vilken bestämmelse sig för sig ju förefaller tämligen självklar i betraktande av judarnas allmänna strävan att i terrorns, den blodiga revolutionens Israels kärnas, tecken utrota alla de förbannade icke-judiska folken från denna jord. Innan det fullständiga herraväldet över gojim uppnåts låter man sig dock för de källösas invaggande i behagfull säkerhet särdeles angeläget vara att offentligt demonstrera sitt upphöjda människovänliga sinnelag. Genom att visa sig i spetsen för all köns välgörande tillställningar och dylikt. På det att de källösa måtte säga Se så barmhärtiga och välgörande judarna är och, och hur väl de vilja oss. En tankegång som judepressen även av allt givalt befordrar. När den absoluta makten väl erövrats och Israels kärna bräkts att lysa i sin fullkomning, så som nu senast i Sovjetryssland, praktiserar man emellertid som vi vet sin barmhärtighet efter nog så originella principer. Den stora rabinen Maimonides, synagogans örn, förklarar i talmod uttryckligen det är förbjudet att visa en icke judebarmhertighet Vi får icke-rädda honom om vi också ser honom i färd med att gå under. Ur Theodor Fritschs i förra numret av Nationen införde artikel Den judiska läran. Tillåtar vi oss i sammanhanget återriva följande talande påbud härutinnan i de judiska religiösa böckerna. Det är förbjudet att rädda avgudadyrkarna, icke-judar, om de är i dödsfara. Om man ser en av dem som fallit i kön så drager man icke upp honom där ur, även om han utlovar belöning. Gojim eller hedningar, liksom rövare, och gojim är så som rövare, dragar man icke upp ur gropen om de fallit där i utan man låter den vara där i, på det att de möter döden dö. Det är befalt att döda tjättare som förnekar den israelitiska tron. Om man har makten i sin hand, dödar man dem offentligt med svärdet. Om man inte har makten, så ska man genom list komma dem till livs så som tilldömmes genom att lura ner den i en grop och sedan icke draga upp dem. Om en trappa leder ner i gropen, drager man bort den och säger till offret Jag gör sålunda för att icke min boskap ska falla ner i gropen. Och om en flat sten finnes för att lägga över gropens öppning så lägger man åter dit den och säger till offret Jag ska just nu låta mina kreatur gå däröver. Och om en steg leder ned i gropen så lyfter man upp den och säger Jag måste hava den till min son ska stiga ned från taket. Till Bibelns ord, du ska utplåna Amalekiten ur ditt minne, fogar tal Talmod dessa kommentarer. Kriget mot Amalekiterna är ett anbefalt krig och det är oss anbefalt att plåga och förfölja dem tills de bliva utplånade och ingen människa mera av dem är kvar på jorden. Den som utgjuter den gudlöses blod den gör en lika god gärning som om han offrade till Guds ära. Mm. Slut. Det var den artikeln där jag... Jag tänker på judarnas historia i Sverige. så alltså, Det var ju Gustav III som uh, lättade upp de här lagarna. För innan så var judarna tvungna att, uh, att konvertera till kristendomen för att få vara i Sverige. Men han lättade upp dem och uh, i slutet av 1700-talet var det Ar Aron Isak som tillätts... Uh, var den första juden i Sverige utan att konvertera. Och i samband med det så uppfördes även den första synagogan i Stockholm. Och en bosättning på Marstrand. Och på den tiden var man ju ganska få då. Så att då använde man väl mer listen. Tänker jag. Att, eh, för att eh, åtskansa sig mer och mer makt. Och eh, även gifte in sina döttrar i Arden. Och det var så... Bonnier har kommit till för att de är inte. Ja. De har ju judar på mödenet. Så att enligt judarna är de ju... Är judar de en rasligt sätt så är de ju lite utblandade kan man säga. Så att de är en blandning mellan svenskar och judar. Ja, och jag tänkte att efter det här avsnittet gjort så uh, har jag lite inläsningar från en, en bo samtida bok som tar upp det här, så jag tänkte att jag skulle läsa upp för lyssnarna. Men uh, nu är jag lite mer nyfiken på, vad säger du Ahmed efter att ha uh, lyssnat till det här? Den här artikeln, eller resumerar hela ljudendomen. Mm. Mm. Och, och du ser nu, den talar, talar om amaliketernas, alltså, det är just uh, idag den här under Gaza-kriget Gass har, uh, har Netanyahu pratat också om Amalikiterna mm? Amalikiterna mm. och uh, så han nu egentligen samma uh, som hela det judiska budskapet jag. det är dominans, utrottning av vilka judar och förslavning av vilka judar för en mjukning av icke-judar. Och här För alla judar. Och det som nu. Sker i Palestina. Och folkmord i Gaza. Också resumerar. Hela judendomen. Därför. Den här nu. Som jag sa. Hela Palestina konflikten. Eller ockupationen. Det är bara... Det kommer direkt från gamla testament. för judiska bibeln. Mm. Och det vill säga att... Ska, om man ska då... Först, det här kriget kan jag inte... Sitta, utan att, därför det är en, Israel det är en ockupation. Mm. Och en ockupation föder en, ett motstånd. Uh, det vill säga det är ockupation som... Uh, framkallar motståndet. Då kan man inte utesluta eller stoppa motståndet utan att röra slut med ockupationen. Så egentligen, man kan inte lösa Palestina-problemet utan att eh, Israel ska eh, avskaffas som ockupationsstat. Mm. Och det här, är, det här är tydligt, det är i alla länder, i alla tider. Alltid, var ockupation slutar med åtståndet eh, och slutet av ockupationen. I alla länder. Det har varit ockupation i alla länder. nu den sista ockupationen. Tydlig ockupation, öppen ockupation som nu är kvar. Men eftersom de styr massmedierna i hela världen och styr hela världen, då kan de då få Hela världen att stödja ockupationen. Men det är bara tillfälligt, eftersom som jag sa, det kommer alltid att finnas motstånd mot ockupationen. Och nu, eftersom nu då, det är inte bara Palestina som är ockuperad, det är ju alla länder som är ockuperade som måste befria sig från den judiska makten i alla länder. Jag är från Marokko. I Marokko, den eh, huvud rådgivare för kungen det är en jude som heter André Azulaj som har uh, fyra medborgarskap fyra pass han är både marockan, fransman, kanadensisk, israelisk mm. Mm. men han styr Marokko, det är han som styr Marokko idag och det är samma sak egentligen, Sverige det störs inte av svenskarna, Sverige egentligen styrs idag av Bonniers makt. Sverige, den makten. Mm. Jo, precis. Ska vi köra nästa artikel då? Ja, ju. Ja. Mm. Då kör vi denna. Nationen. Den 12 oktober 1928 sidan 4 på utkik Israels gudomliga världsmission i enlighet med sin underbara religiösa åskådning att Gud skapat världen endast för judarna anstränger sig det heliga folket av all makt för världens omvandling till överensstämmelse med Israels Guds vilja Denna har, om man får tro de judiska religions- och lagböckerna Direkt befallt sitt älskade egendomsfolk att utrota alla de otrogna folken, att anamma deras skatter och förgöra deras skulpturer, samt låta deras statsbildningar i Davidskärnans himmelska tecken försvinna i Ragnarök. På det att sedan ur ruinerna av den bolsjeviserade världen, judarnas drömda universella messianska lyckorike, må kunna växa upp i all dess härlighet och planeten jorden äntligen tagas i besittning av rättmätiga innehavaren därav. Herre väldet över penningen, folkmeningen och de statliga myndigheterna hade det utvalda folket i de flesta länder redan lagt under sig. Det gällde endast att fullkomna verket och låta den allmänna folkfrälsningen gå i slutlig uppfyllelse. I Ryssland har saken redan ordnats, och den övriga världen bereder sig som vi vet att följa det där givna lysande exemplet, som till och med lär överträffa vad gamla testamentet har att förtälja om härliga erövringsdåg mot avgudafolken. Saken visade sig emellertid svårare att genomföra än vad vederbörande från begynnelsen tänkt sig. Folken vore i allmänhet ej helt mogna för frälsningen när Israel år 1917 led sina stolta världsrevolutionära paroll gå ut från Moskva. Sinnena måste för den skull ytterligare och grundligt beredas därför. Den gojimska källösheten fullkomnas på det att alla de andra som saknar hemmotsrätt på denna jord måtte bliva fullt värdiga. Alltså fingor vi hos de motspänstiga folken, naturligtvis också hos det svenska, bevittna igångsättandet av ett kulturellt bolsjeviseringsarbete av rent storslagna mått. På alla kulturens områden är man i dessa dagar i färd med detta kulturella bolsjeviseringsarbete. Och Sverige, alldeles särskilt berömt i Israel på grund av dess förmenta källöshet, har förrunnats att också denna gång få spela rollen av pionjär. Vi fingerskåda kungligheter, svenska ministrar, kulturvärldens så kallade spetsar, de ledande tidningarna, statsteatrar, med ett ord allt rikt inom kulturen i detta land, träda i spetsen för den nya kulturen, vilken ju inte ett annat syfte har det än att riva i sönder det kulturarv vi mottagit av våra feder, samt bringa oss att i källöshet anamma den destruktiva judisk-bolsjevikiska ruttenkultur som skall göra oss mogna för den stora frälsningen under Davidskärnans baner. Mm, kulturen använder man också. <laughs> uh, ja. Genom det här med teatrar och filmer Uh, och jag tänker på dagens filmer när man är omtagna och sånt så är det ju ofta så att uh, gamla historiska personligheter har en annan, en annan ras än vad de um, hade egentligen då. Som det här med uh, SVTs nya uh, satsning, Historien om Sverige, så är det ju uh, Somalien med blåa linser som ska spela ur svenskarna som kommer till, till Sverige då. Så man försöker ju liksom ta bort allting som kan göra svenskar stolta över att vara svenskar och att vi har förfäder som vi kan vara stolta över. Utan man ska hela tiden ha den här känslan av skam och skuld för vad tidigare generationer har gjort att vi får inte göra om samma sak igen. Därför ska vi ta avstånd till allting det gamla och hur, hur dumma de var förr i tiden och för vi är mycket bättre och, och så idag. Men det är så alla det är det budskap alla länder får, alla befolkningar, att vi lever i, i den bästa värld, den bästa av tider och har en regering och politiker som värnar och vill oss väl. Nu har de ju varit så måna om att vi ska få den här frälsande sprutan i våra, våra blodomlopp. Det är så många tänker, men har man då sett igenom mycket av de här agenderna så inser man att den där sprutan kanske... Har en liten annan agenda att uh, rensa ut lite bland, bland jordens befolkning. Eller vad, vad tror du vad med? Det låter som nation, nationens artikel i artikeln. Mm. handlar om idag. Mm. Det är exakt samma problem idag. Mm. Mm. I Sverige och i alla länder. Mm. Ja visst. Eh, det är exakt samma sak. Du preppas bara på samma sätt, du vill säga att det, det som har hänt i. Eh, som har just av judiska bolsjevikerna i Ryssland som har massakrerat miljoner ryssar. Det, det sker idag i Palestina, i idag. Och den här makten över staten och över landet, det sker idag i Sverige, i Palestina, i Ryssland. Fortfarande det samma judiska lobbyn som styr både Ryssland, Amerika Frankrike, Sverige England, Tyskland alla länder är idag ockuperade mm. och Hitler han hade samma känsla att hans land var ockuperad och försökt befria sitt land men förstås han har förlorat men det kommer att dyka upp nya Hitler eftersom det är ockupationen som jag sa som framkallar hela tiden motståndet. Och motståndet kommer att fortsätta. Om Hitler har då besägrats kommer nya Hitler, andra Hitler i framtiden. Jag är säker på det. Mm. Det gäller ju bara att, för, för de gillar att kontrollera sitt eget motstånd. Så att det gäller ju bara att man inte anammar. Eller går under den rörelse som som sen kan infiltreras och ledas åt fel håll. Jag lyssnade på en intervju som John Blade gjorde. Han sa ju det att man ska följa idéer och tankesätt snarare än personer eller rörelser- för att det, de går ofta åt fel håll. Men sen, Precis, ja. men sen måste vi också organisera oss för att kunna göra motstånd- för att som individer- vara en för sig där man inte kan drifta de här tankarna eller organisera sig på något sätt. Så är det ju svårt att göra ett motstånd så att man behöver ju först då se till att det är tillräckligt många som förstår de här sakerna. För att sen då på något sätt kunna organisera sig. Och försöka få ett slut på den här trenden. Det är ju den vägen man måste gå då. Men de är ju väldigt måna om att slå ner på varje försök att organisera sig. Och det är ju... Ja, man kan ju slå ner genom media och sen så även genom infiltration och, och ta bort försörjningen hos människor och sånt. Så att det är ju väldigt starka medel man använder mot dem då som, som vill försöka ändra på den här trenden. Ja, det är så här man kan säga. varje problem har en lösning. Mm. Och lösning på domination, ockupation, eh, makt. Uh, domination uh, det har lösning det är att det kommer alltid att finnas folk i varje land i varje uh, tid i varje uh, också man brukar säga att egentligen uh, det, det behövs bara alltid rätt person, rätt ledare rätt land uh, och i rätt tid det som gjorde att Hitler hade lyckats göra vad han har gjort är att han kom i rätt land, Tyskland. Och kanske om han hade kommit i Marokko eller i Sverige eller i Frankrike skulle inte ha samma effekt. Han kom också eh, i rätt tid. Och han kom också kom som rätt person. Så då, när de, när de här tre Faktorer samlas kommer det att bli framgång i varje land. Det är samma sak för varje land. Det ska vara rätt ledare, rätt tid och rätt ledare, rätt tid och rätt land förstås. Ja, men kan, kan, vi, förlita, kan vi förlita oss på att en ledare kommer? Att frälsa oss, alltså det måste ju finnas en grund i befolkningen att de förstår problematiken. För en ledare kan inte utbilda en hel befolkning utan varje människa måste Nej, själv. Nej men, när man säger ja. rätt, rätt ledare, mm. det vill säga att han kom i rätt folk. Han är självprodukt av folket. Det vill säga en ledare i alla länder, inte bara i Sverige eller i Tyskland eller varje stor eh, stor eh, rörelse har alltid en ledare. Mm. Det är det. Nej. det, det. Mm. Jag tänker att om en sådan figur hade fötts nu. alltså mm. hela, hela systemet är ju totalt korrupt och infiltrerat. Jag har ju jag har varit med i Sverigedemokraterna en, en kortare period och, och sett hur det fungerar inifrån där. och sen så kan man även bevittna det utifrån. Alltså det är det är ju många som är inom politiken som till exempel är med frimöreriet och svär eder. Och sen allting sitter i väggarna. Så att Åkesson hade ju säkert ett gott syfte i början. Men sen så har han fått välja väg att antingen så böjer du för den judiska makten och blir sionist och sånt. För Sverigedemokraterna var ju inte så israelvänligt från början som det idag är. Så man har ju fått gå den vägen. Så han har ju fått välja väg och... och Liksom göra en sån lång karriär inom politiken så att man till slut eh, får makten och fortfarande kan säga det som behöver sägas. Det tror jag är väldigt svårt så att det, det kanske kan bli svårt inom det, det nuvarande parlamentariska systemet som vi har. För Hitler blir ju också vald eh, enligt demokratiska principen eh, till, eh, till rikskansler av Tyskland. Så jag tror inte vi kan hoppas på någon ledare som kommer att... Men du pratar, mm. nu, du pratar om Åkesson Han är fel person Fel mm. land och i fel tid mm. Allt är fel i det, så det är, Man kan inte egentligen Överhuvudtaget Han är ett skämt Han är ingenting ja. Han är ingenting uh, han, han är alltid fel i det Först måste sveriges Förändras män jag tror att det här kommer att få nya ledare, nya personer, nya rörelser. Du ser, det, det, Allt kommer att förändras i Sverige. Det, det, man ska inte vänta att det ska bli som i Ryssland eller som i Tyskland. Det kommer att bli en unik rörelse. här Svenskarna egentligen är väldigt uh, uh, duktiga, väldigt organiserade egentligen. Och de kommer att vara ett exempel för hela världen i framtiden att befria sig från den judiska makten. 100 procent. Mm. En, en bonier, som en zionist som kommer från ett annat land att komma och uh, ockupera massmiljöret och ockupera landet. Det, det, det, det, det, det, det, det är varken rätt... Uh, Rätt händelse eller rätt uh, sak som har hänt med det. Det måste förändras totalt. Det som händer, Sverige som den är idag, den är inte i Sverige. Det är Israel. I Sverige är det liten Israel som, som styrs av en liten Netanyahu här i Sverige. Och Netanyahu i Sverige, det är Bonjers. Så jag tror att det här kommer man inte nu. Du eller jag Att bestämma hur Utvecklingen ska gå i Sverige Det kommer Omständigheterna kommer att bestämma det I framtiden Man vet inte hur det kommer att hända Men Ja Jag till exempel Jag försökte göra en Statsgrupp i Marokko mm. Men jag kommer jag kommer egentligen I fel tid och, och då det misslyckades vi alltihopa. Det var inte rätt tid, det var inte moget. Det var inte moget. Jag kommer ihåg när jag satt med Ufkera, general som gjorde statskuppen mot mig. Vi planerade statskuppen. Och vi ser folk som vanligt folk, marokkaner, vanliga marokkaner. Vi ser dem, de är helt, helt och hållet passiva. De är inte alls i den Och då sa till mig, titta sa han. Vi, eh, vi försöker då rädda ett folk som inte alls är eh, nervarande. Och jag kommer ihåg när jag skulle gå ut med honom en gång i bilen. Hans fru kom sprängande till honom och sa. Mohammed, du har glömt din pistol. Han sa till en strunt strunta i det sa han om. Marokkanerna var eh, kara, skulle ha varit redan mördad sedan länge. Eh, så egentligen, som jag sa ibland, det finns vissa personer som försöker förändra situationen. Men folket är inte moget, folket är inte moget för det ännu. Mm. Men det kommer, att bli, det kommer att bli i framtiden situationer som kommer att göra att svenska folket kommer mogna sig till en förändring inte för någon intresse eller persons intresse för Sveriges intresse för mänsklighetens intresse för hela rättvissans intresse vi vill ha bara vi vill ha bara för alla mm. vi, vill bara att, vi vill bara att vi ska vara att vi ska ha samma rättigheter som judarna har i Sverige Mm, Men att ett land då ska bli moget då betyder det att man, man kanske är på sina ämbeten som lärare, politiker och polis och sådär och gör sitt jobb så mycket man behöver fast man egentligen hatar sin övermakt och att när tillfället då kommer att det kan bli en politisk förändring genom slags kupp eller vad det nu kan vara så, så är man redo att, att stödja den nya makten för att man, man liksom inser att risken att bli straffad genom att den gamla makten fortsätter att, att hålla sig kvar och då kommer, kommer straffa dig utav det. Då. Så att man, man vill vara säker då på att när man väl byter ben så, så kommer man inte råka illa ut som en förrädare av det gamla systemet. Jag trippade första gången Olof Palme när mm. jag kom till Sverige i han frågade mig, vet du vem har skrivit dagens konstitution grundlagen som styr Sverige idag? Alltså han sa det är en statskupp i general Adelkruz eh, 1809 som hade gjort en statskupp mm. Mm. Uh, så det är det finns massa olika sätt förändra uh, ett samhälle och, uh, de här, och det här statsskapet det är, inte, uh, det, det är fortfarande aktuellt i många länder det när man inte kan förändra landet på ett demokratiskt sätt det finns en diktatur som det är sionistiska diktaturen det blir kvar då andra metoder att förändra samhället så det finns inte bara uh, det som förändringar som har skett. Det finns många olika sätt att uh, förändra situationen i ett land. Mm. Du ser till exempel Sovjetunionen, den har rasat. Uh, det, är inte, uh, det är inte de själva som har gjort det, men det är uh, förstås uh, situationen men det är inte som har styrt exakt men eh, det som har sett till exempel i Portugal situationen förändringar i Spanien förändringar i olika länder eh, eh, till exempel Ryssland det har förstås gått från bolsjevisk, judisk bolsjevisk, judisk eh, det de har gått från helt sen också han var en del av den judiska makten i Ryssland Yeltsin. och uh, Så det var en del av den judiska makten. Och det är Putin han själv också en del av den judiska makten i Ryssland. Uh, så det är fortfarande uh, den judiska lobbyn som styr idag Ryssland. Uh, så det, det har inte skett någon, någon, egentligen i Ryssland någon förändring uh, efter Bolshevik. Det, det är samma. Putin han var chef för KGB, den bolshevistiska eh, KGB det, han, han, han skapades och, och föddes från den här eh, makt, till dagens makt men det är samma sak som jag säger i många länder och i Sverige idag ockupationen det är inte som i, i Ryssland liksom. det här är mera. Bonniers och folk som är mot Bonniers de är antingen hamnar i fängelse eller ja, tysta eller det är det, det som <klipp> men nu, det finns en nu något som inte har funnits förut, det är internet mm. men internet har också nu ockuperats här, äh, av, av den judiska makten Jo, precis. Alltså, söker man på någonting så, och, och det är kritiskt mot den judiska makten så får man ju inte upp det direkt. Utan man får, man får ju söka lite hårdare och veta vad det är precis. man är ute efter för att kunna hitta det. Och det är ju väldigt många klipp som, som man tidigare precis. kunde hitta genom en enkel sökning som, som man längre inte gör det. Så att det, det har ju blivit mycket svårare genom att det här precis. monopolställningen av, av Google... Som precis, den, Google Ja. När du söker någonting, det är Google som guidar dig. Mm. Mm. Exakt. Och Google, och Google, det är ljudisk, förstås. Mm, jo. Förstås, Facebook, det är ju Google. Allt är judiskt. De har också gick det också. Mm. Ja, ska vi ta den sista artikeln för ikväll? Mm -hmm. så, mm. så kommer den här. Artikel ur den politiska veckotidningen Nationen, den 7 december år 1928, sidan 3. På utkik under proletärdiktaturens lyckoregement. Det stora mysteriet kring proletariatets diktatur är på väg att kringras, trots att det härskande upplysningsväsendet i snart sagt all världen lagts under lögnens järnhårda spira håller sanningen rörande utvecklingen på att tränga ut till folken. Därmed är vi även komna till den punkt i utvecklingen där det stora avgörandet ska ske. Antingen den mänskliga utvecklingen i framtiden och på längden ska följa ljusets eller mörkretsbana. Följande sina stora fäders bud gick det utvalda folket ut i världen för alla folks kuvande och förintande samt deras läggande under sin heliga spira vilket skulle ske enligt givet föredöme i gamla testamentet genom att de ogudaktigas massor braktes i och revolt mot sina nationella överheter i tecknet varav de gudomliga upphöjde sig till suveräna härskare hos främlingarna. För verkets utförande skickade man fram sina värvade folkledareagenter bland dessa som av all makt hetsade mot de nationella förtryckarna och undan för undan även tvingade dessa bort från ledningen. Seger på seger kunde noteras av Israel och firades under pukor och trumpeter i allt folkets och demokratins namn. Tills vi nu, i början av 20 seklet, befinner oss vid den stora slutliga lyckliggörelsen. Då alla de ogudaktiga, icke-judiska folken, i den proletära världsrevolutionens tecken, i ett enda slag skulle frälsas, det vill säga medas käran och hammaren, utrotas från denna jord på det att enda rättmätige innehavaren av all världen, det heliga Israel, äntligen måtte kunna ta den samma i besittning för alltid samt på ruinerna av det i Davids kärnastäcken frälsta samhällena bygga upp sitt drömda gudomliga tusenårsrike som jag väl lovat sitt utvalda folk. Du, så som redan Moses sade: Du ska förgöra alla folk som din herre ska giva dig, och inget av dem ska du skona. Eller, så som rabbinernas heliga bok Talmud förkunnar: Gud skapade världen endast för judarna. Alla folk på jorden och allt som på jorden finnes tillhör judarna. Djurens avföda. Är så som främlingarnas, icke-judarnas. Paradiset tillhör endast judarna. Helvetet är bestämt för alla andra folk. Hur detta israeliternas paradis, varom de heliga judiska religionskrifterna Sia i verkligheten tar sig ut, vet vi idag rätt väl från det stora Sovjetlandet. Enligt uppgifter ur fullt federhäftiga källor uppgår antalet av judetjekan mördade personer i Ryssland under åren 1917-1926 till mer än 7 miljoner oskyldiga män, kvinnor och barn, varjemte beräknats att icke mindre än 11 miljoner människor bräkts till döden genom av den nya regimen vallad svält. Tjekans egen statistiska byrå publicerade enbart för åren 1922-1923 följande uppgifter rörande antalet därunder avrättade personer: 28 biskopper, 1215 professorer, 8800 läkare, 54850 officerare, 260 000 soldater. 10 500 poliser, 48 000 gendarmer, 12 950 tjänstemän, 355 250 advokater, journalister, konstnärer och skriftställare, 192 355 arbetare och 815 000 bönder. Detta alltså, enligt vad officiellt erkänts under loppet av endast tvende år. Det från ryskt emigranthåll uppgivna siffrorna på minst 7 miljoner mördade och 11 miljoner svältöda under revolutionstiden 1917-1926 förefalla mot bakgrunden av de här relaterade officiella siffrorna för tiden 1922-1923 ju knappast övergivna. Och sedan dess har slaktandet av otrogna oavbrutet fortgått i enlighet med judeguden Javes befallning till sitt utvalda egen domsfolk. Så att man idag säkert där uppe i årkillet över 10 miljoner frälsta otrogna. Vår bild här ovan illustrerar den proletära kampen för ryska folkets lyckliggörelse, det gudomliga lyckotillstånd, som den judiska överheten i vårt land, under herrar Bonnier, Ehrenpreis, ett konsortes, nu av all makt strävar efter att lyckliggöra också svenska folket med. Skola svenskarna fortsätta att leva i källöshet, eller skola det av exemplet från Ryssland äntligen förstå att göra sig kvitt det judisk-bolsjevikiska styret var under det för närvarande ledas mot undergång i bolsjevismen. Ja, därom får framtiden avgöra. Slut. Mm. Och jag tänker ju läst en del andra artiklar som inte är med då i den här serien i Radekibono, men så tycker jag att läsarna kan. Kan gå in och läsa eh, själva. Eh, det är ju det här eh, med antalet till exempel hur, hur många det är som blir dödade. Och eh, hur man då skulle kunna få den ryska befolkningen att, eh, att döda sig själva. Alltså i, i krig och sånt så är det ju... Eh, Använder var ju väldigt mycket propaganda för att demonisera fienden så att människor tar vapen i hand och dödar totala främlingar. Men här är det ju den egna befolkningen som på olika sätt har haft det i sig själv. Så frågan är hur mycket som är sant och hur mycket som kan vara propaganda för att skrämma andra till tystnad tänker jag också. Så man får ta allting med en salt när det gäller det här. Eller hur, hur tänker du Ahmed? Det är ingen propaganda. Det är, det är verkligheten. Det är fakta. Mm. Sakerna över sju miljoner rysar har slaktats, dödats. Uh, och man vet att uh, 95% procent eller mer av bolsjevikernas ledarna var judar. Mm. Mm. Och att uh, Uh, Marxismets uh, Marx Själva var varit jude också. Mm. Och uh, man kan säga det här det är en uh, det är slakt som påminner om det som pågår idag i Palestina. Det är ingen propaganda som, är, de, som sker idag framför våra ögon i Palestina. Där de uh, helt öppet massakrerar, förintar ett helt folk i Palestina. De bombar Gaza dagligen. De bombar Gaza dagligen. Och man ser hur massmedierna betraktar Israel som att Israel har rätt att förstå sig medan de anklagar Hamas. Alltså de som gör motstånd för terrorism. Alltså det är judendomen som är terrorist. Både i Ryssland. Mot ryssar. Och i Palestina mot palestinierna. Den här, den här nu uh, artikel som har löst från uh, Nationen. Mm. Jag kan bara ersätta ordet. Uh, Ryssland med ordet Palestina. Det är samma. De vill förinta alltså. Ett folk som bara, palestinier som bara, är, som bara eh, är offer för en ockupation. Det är Israel som är illegal eh, och som förintar Gaza. Och det är samma sak: de här eh, bolsjevikerna var illegala, zionistiska, eh, kriminella som vill bara styra ett helt land. Och de har lyckats med det, därför svenska, ryska folket. För svenska folket, ett bra, fint folk, ett snällt folk. Och det var rätt att med propaganda jämtvättat massorna, de, eftersom sionisterna hade då i Ryssland domination och makt över massmedierna, då hade de kunnat mobilisera miljoner ryser mot andra miljoner ryser. Uh, och det uh, som man kan säga de säger nu att det här uh, uh, den här nu som uh, Netanyahu säger idag uh, han menar Israel är ett, ett paradis medan Palestina och Gaza och motståndarna, det är helvete, det är terrorism. Mm. Och detsamma sak har använts i, i, i Ryssland också, att ryssarna som till exempel som kämpade för ryska eh, befrielse ryska eh, befrielse de betraktade de be, beskrivs som då som terrorister också som Eh, reaktionerade och de mördades och den här propaganda finns idag också i Palestina, hur man betraktar idag, palestinierna framför våra ögon, palestinierna vill bara de har inte kommit till Sverige till Amerika till Frankrike för att döda judar, de bara befri, vill befria sitt land, medan och israelerna, uh, ockupanterna, de kom från Frankrike, från Amerika, från Tyskland, från Ryssland, från alla länder. För att ockupera ett land som inte är deras land. Mm. Så det är egentligen den här artikeln, alla de här artiklarna. Den här, och det får jag säga. Jag skrev fem böcker om saken. Mm. Mm. Men de är fortfarande allihopa aktuella. Ingenting som möjligt. Vad du skriver om det judiska problemet Det kommer alltid att vara aktuella För de ändrar inte sig Det är samma mentalitet Samma uh, propaganda Samma uh, också uh, Anklagelse mot Icke-judar Så egentligen Det här Judiska sjukdomen jud Det är en sjukdom Och den här sjukdomen Kan förändras Bara om man tar bort orsakerna till sjukdom det, det, det är judendomen som är uh, det är inte människor det är ideologi, mm. Mm. ideologi. vad är, ja, vad är ideologin? man säger att ideologi det är en bild av verkligheten det juden har gjort en bild av verkligheten men det är verkligheten situationen i Palestina idag det är en ockupation men de har en, en bild som propaganda gör, en bild av verkligheten, ideologi, den judiska propaganda ideologi. De gör det till att Hamas-Palestina blev terrorister och, pali, och pali, eh, Israelerna blev hjältar och eh, änglar, och paradiset är Israel och palestinierna är ett helvete. Det exakt den här artikeln beskriver situationen. I dagens läge också. Därför som jag sa, det judiska problemet förändras inte. Det är samma problem. Samma också eh, tragedi som sker oavsett om det är i Ryssland eller i, i Gaza och i, i Palestina. Mm. Men, jag, men jag tänker helt praktiskt mm. där i Ryssland. Var det bara judar som tillhörde tjekande och mördade andra ryssar? För det var ganska många... Eller fick man ryssar att mörda sin egen befolkning också då? Um. Det är så här, jag brukar säga. Den judiska makten, de är mycket bra organiserade. Mm. Mm. Men deras offer, ryssar eller palestinier, de är mycket dåligt organiserade. De är inte, de är inte en mafia, de är inte en sekt, de är inte organiserade. De är inte aktiva som sionisterna som alla sektorn. De är väldigt organiserade. Och de, ja, och nu, och nu de styr Amerika, då får de hela Amerikas armé och vapen. Okej? Okay? Och de styr England, de styr Frankrike, de styr Ryssland. så Den här judiska makten styr hela världen. Och då får man bilden av Israel också. Att bli som Judiska propagandan vill att man beskriver Israel som verklighet om sanning och, och misstänker uh, själva ryska folkets uh, eller uh, att uh, ma massa, ryska folket har massakrerats mm. och då försöker man då uh, presentera massaker som bara Eh, någonting ryskarna är mellan medan det är samma sak nu man försöker beskriva Palestina eller Gaza-kriget bara som massaker som begås av Hamas mm. medan egentligen eh, hela Palestina-frågan bygger på en sak, är att judarna ockuperar Palestina, judarna är inte från Palestina, det är tydligare än i Ryssland Ja. Judarna i Israel De är inte från Palestina, De är från andra länder De ockuperar det. Så alla ockupationer I världen och historien Har slutat Och nu den här judiska ockupationen i Palestina Har slutat punkt slut mm. Mm. Ja mm. Ja det kanske är dags att, att Avrunda där då Tänker jag. Yes. Uh -huh. <laughs> Fick du köra den ranten också. Men uh, <laughs> det har varit jättetrevligt att ta det med Ahmed, och Jag hoppas att det löser sig med rättegången. Och om jag kan så tänkte jag väl komma upp till Stockholm och, och vara med och bevittna den. För det blev ett, ett spektakel. Det är mycket bra om ni kan banda alltihopa. Det får du det gäller historia. Det är historia som pågår. Det, vill säga, det, här som, det är inte jag egentligen som är uh, och talar det jag Det är alla svenskar mm. som säger sanning. Ja, du tar en smäll för oss för oss andra. Gör Precis. Det ja. Precis. Så, och jag kommer inte att backa. Jag kommer bara att pröva vad jag har sagt. Mm. Och stå för det. Mm. Och jag tror att yttrandefrihet den gissar inte. Den tas. Man ska, det vill säga yttrandefrihet, man ska tillämpa den. Man ska, uh, man ska egentligen använda sin yttrandefrihet. Och inte bara prata om den. Mm, eller vi, visa mm. att vi inte har någon yttrandefrihet för att det är konsekvenser om man säger vissa saker. Men man säger vissa saker, det utövar man sin yttrandefrihet. Mm. Och nu, man får inte säga massmiljärna, men man får inte heller säga, även i på internet. Mm. Så det är. Det är. Det här alltså en diktatur. Mm. Öppet diktatur. Mm. Mm. Mm. Mm. I min, min bok står det egentligen in, uh, ett samtal som uh, under en nattständig radio Islam ringde till mig. Albert mm. Så varför skriker du, sa han, i Radio Islam? Problemen är med att det inte sig med eh, radio Det löser i, i, sig med, med kanoner. Jag sa, varför har du ringt till mig då? Kan <laughs> s, ä, skjuta med kanoner mot Radio Islam? Alltså. Men, men, men i alla fall, det, det här, varför egentligen? De har alla massmiljöer men de var mycket irriterade av en liten radio som hörs bara i Stockholms att, att den kunde säga några sanningar. Mm. Mm. Det är det som egentligen är intressant. Mm. Jo det är det. Att, det att, se... Du kan väl ge en bild av hur mycket de ljuger. att De vill inte ens att människor ska kunna tänka den tanken i sitt huvud. För om man aldrig stött på någon som säger det så kommer man ju inte tänka så själv. Ja. ja. Mm. Mm. För det kommer jag ihåg innan jag började komma fram till att det är nog massmedia som är en stor del av boven i dramat och sen så börjar ju steget efter det, vilka är det som kontrollerar massmedia och har styrden där då och så kommer man vidare i sitt tankesätt och sen hur var de visat historiskt sett om om den då varit kontrollerad av judendomen eh, i, under den tiden massmedia har existerat så har man ju kunnat publicera vad man vill. Eh, och speciellt då i krigstider så är det ju eh, propaganda som har blivit eh, till historia. I mångt och mycket. Som vi kunnat se i övriga avsnitt då med, med Radio Cubano. Och har vi tagit ner några historiska händelser. Mm kommer det här kommande rättegången kommer att bli mycket intressant. Därför nu just att det som händer i Gaza mm. den man kan illustrerar vad jag säger. Mm. Vad jag har sagt också. Och det, det, det kommer folk att förstå mer nu i palisina-frågan. Det kommer mm. att mer att förstå även bolsjevikernas massakren mot det ryska folket. Mm. Mm. Jo, det är viktigt att komma ut av. Vi måste ju absolut banda den och lägga ut den på våran kanal och, och, och även på din absolut. sida så. Absolut. Mm. Ja, men. Vi ä... säger just, just till dem att hon som har anmält mig, hon är från Israel. Ut från de judiska ändamssvobbor. Jo. Så det är, det är egentligen det är, det är inte någon svensk. Det är öppet, det är den judiska anmälan. Mm. Mm. Ja, precis. Men i många, de flesta människors ögon ser ju dem bara oskyldiga offer, så att du är fortfarande den, mm. är den bil, bilden de flesta har då men när man har sett precis. på alla de här tv-serierna och hollywood om Kinders list och den här serien för inte förintelsen mm. som var på 70-talet och så vidare. Så är ju, är ju människor preprogrammerade vad de ska tycka i det ämnet. Visst. Man vet vad det innebär att ta en annan uppfattning. Mm. Så. Ja. Ja. Men jag, jag vill tacka dig jättemycket för att du ville vara med. Tack så med. Kväll, mycket och vi, och vi hörs snart. Som jag säger ska hålla dig informerad om när jag får då, nya uppgifter från och klagar Ja. Det ska bli intressant att följa. Mm. Tack så mycket och ja. Trevlig kväll. Tack, ja, tack. tack alla som har lyssnat. Hejdå. Ja. Tack. Hej då. Ja, Jag tänkte som lite eftermaterial att det kunde vara på sin plats att beskriva den judiska historiken i Sverige. Och Jag kan till exempel läsa från Judiska församlingen i Stockholm på deras egen hemsida. Då. Eh, judar i Sverige. Idag finns omkring 15 000-20 000 judar i Sverige, varav 6 000 medlemmar i någon judisk församling. Det finns idag fyra judiska församlingar i Sverige. I Stockholm cirka 4 4500 medlemmar, i Göteborg cirka 1000 medlemmar, i Malmö cirka 500 medlemmar och i Helsingborg cirka 100 medlemmar. De judiska församlingarna i Sverige inkluderar alla tre stora inriktningar i västerländsk judendom, reform, progressiv, konservativ och ortodox. Det finns även judiska skolor, äldreboende, kulturföreningar, bokförlag och andra organisationer som drivs av och för svenska judar. Många mindre städer och orter har föreningar, och judiska centra, bland annat Norrköping, Helsingborg, Lund, Borås och Uppsala. Och svensk judisk historia då? 1774 kom Aron Isak till Sverige från Tyskland. Han var den första juden som fick bosätta sig i Sverige utan att konvertera till kristendomen. I slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet kom en våg av judar till landet. Under slutet av 1770-talet tillät Sveriges första judiska församlingar att bildas i Stockholm och på mastrand. 1779 godkände Gustav den tredje riksdagens förslag till allmänna religionsfrihet och utförde judereglementet. Judereglementet gav judarna rätt att bosätta sig i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Att uppföra synagogor i dessa städer och att tillsätta, sysselsätta sig med vissa borgerliga yrken. Men det förbjöds deltaga i riksdagsmannaval samt ingå äktenskap med andra än judar. Under 1800-talet infördes ett antal reformer. År 1860 fick de judar som var svenska medborgare rätt att bosätta sig vad som helst inom Sverige och äga fast egendom. År 1863 tillades judar ingå i äktenskap med icke-judar och att arbeta statligt inom vissa lärda och konstnärliga områden. Samma år fick de även rätt att äga fastigheter inom hela riket och att vara lärare i svenska och statliga skolor. Judareglementet avskaffades 1838 och ersattes av en kunglig förordning angående mosaiska trosbekännelser, skyldigheter och rättigheter i riket. Juderna som dittills betraktades som en främlingskoloni skulle hända efter vara mer likställda med övriga svenskar. Då fanns det omkring 900 judar i Sverige och den bodde ungefär 800 i Stockholm och Göteborg. Vissa kvarstående inskränkningar i judarnas rättigheter upphävdes under 1850- och 60-talen. 1870 fick de svenska judarna likvärdiga medborgerliga rättigheter i Sverige. I fortsättningen skedde undanför undan en fullständig politisk och social frigörelse för den svenska judenheten. Många svenskjudiska familjer växte in helt i det svenska samhället och assimilationen tog fart. Församlingstillhörighet blev många mer socialt ansvar än religiös förbundenhet. Och jag tänker lite kring det här med franska revolutionen. Där var ju slagorden... Frihet, jämlikhet och bruteskap. Och där har det väl lite med jämlikhet att göra då att judarna hade ju eh, särskilda lagar som eh, skiljer dem från övriga medborgare då eh, med tanke på att man då hade mer kunskap i hur, eh, hur de jobbade. Eh, men det, detta blev då genom Gustav III och även Napoleon var ju eh, gjorde lite mer liberala lagar för, för judarna. Och jag hittade en bok då som fick låna av en vän som heter Judisk krönika och den är skriven 1822. Så den tar upp lite den här problematiken i Sverige just när det gäller eh, hur man skulle behandla den judiska frågan och vilka rättigheter man skulle ha. Och eh, den drar lite filosofiska resonemang om vad en stat är och att staten då ska, ska värna eh, dess medborgare och att staten ska vara till för medborgarna och inte tvärtom nu då, som det är nu. Då, att vi är till för att, att tjäna staten. För staten anser ju oss vara dess egendom. Den kan ju ta våra barn ifrån oss om den skulle finna det lämpligt och, och så vidare. Så att jag har läst in stycken ur den här boken så jag tänkte att jag spelar upp efter den här inspelningen då. Och jag hoppas att ni finner den lika intressant som jag. För jag, jag tror att även ni kan hitta lite guldkorn ur detta. Så här kommer det. Judarnas krönika. Andra häftet. Stockholm 1822 hos Zacharias Hägström. Förord. Sedan 1809 års revolution hafa vid åtskilliga riksdagar- blivit gjorda om judarnas reformerande eller utrotande i Sverige utan någon vidare påföljd än att saken ännu på samma fot som förut. Det är väl sant att judarna i Sverige ännu icke hunnit komma sig före till den grad att mängden av statens medborgare omedelbarligen känner verkningarna av deras parasitiska tillvarelse men 1815 års judesessioner och den allmänna nederlag bland handlande korpsen som de medförde borde likväl hafa åtminstone hos den tänkande delen öppnat den lagstiftande Magnetens ögon över vårdliga för framtiden av vårt svenska judesamfunds tillväxt och ostörda ministeringsarbete. Gärna öffre vi åt den. Som står i någon konflikt eller beröring med vår, våra judars sätt att handla och vandla omsorgen att upplysa oss huruvida judarna i Sverige är av någon annan natur än över allt annorstädes. Till uppriktigt må utgivaren tillstå att han ej känner det härvarande judarna av annat än deras ansiktsdrag och något egna sätt att presentera sig. Men han har för Förutsatt och förutsätter till dess åtminstone någon uppstår som med fakta bevisar motsatsen. Att judarna i Sverige utgör ett samfund av samma släkte, anda och tendens som de judar vilka ruinerat Polen, plundrat Tyskland, plågat Frankrike, kallat Spaniens dödsdomar över sig och förnedrat Köpenhamns BRC. Han har trott att om och det onda judarna redan förorsakat Sverige ej skulle ha ännu ha för, nog kommit till den ytterlighet att man för att befria sig därifrån nödgades gripa till förtviflans vapen så som fordon i Spanien man likväl varken kan eller bör vara likgiltig för ett mindre ont som med lindigare medel ännu skulle kunna avhjälpas. Han har och just därför ansett den likgiltighet och sköld varmed man hittills vid våra riksdagar behandlat denna fråga mer som en följd av okunnighet om sakens natur och vikt än av lättsinnig sorglöshet för en fara som man kunde tro ännu vara avlägsen. Det syntes vara därför utgivaren ej alldeles okänligt att man genom en samling av det bästa som i nyare tider blivit skrivet över detta ämne bereda en allmänare på sakkännedom grundad övertygelse om frågans vikt och om nödvändigheten att sätta samhället i skydd för en kräftskada som med tiden kan bliva obotlig och i grund förstörande. Utgivaren har väl bekant att både före och efter det här meddelande avhandlingar skrifter i Tyskland och Danmark utkommit mot och för judarna som till det väckt någon uppseende men han tror sig liksom ha hava litteraturkärnan på sin sida om man påstår att det här meddelande innehåller det väsentligaste och även allmänt blivit avsedda som sakrikaste och grundligaste. När framledes någon anledning där till förekommer skall utgivaren Meddelar något från England och Frankrike i samma ämne. Till dess tog de dessa häften kunna anses innehålla det huvudsakligen nödvändiga till ett noggrundat fullständigt begrepp om judväsendets oförändlighet med kristna samhällen samt om nödvändigheten av dess reformerande. Judarnas krönika, andra häftet. Stockholm 1822 hos Zacharias Hägström sidan 106. I varje land där en ordentlig statsförfattning äger rum kan med avseende på borgerliga förhållanden endast givas tre klasser av människor, nämligen gäster, inbyggare och medborgare. Det första är och det som blott för en viss tid uppehåller sig i landet utan att deltaga i borgerlig näring eller träda i en närmare en blott kosmopolitisk förbindelse med invånarna. Med inbyggare, såsom en särskild klass av människor i en stat, förstår jag den folkmängd som fått tillåtelse att med vissa inskränkande villkor bygga och bo, där beständigt uppehållna, nära och förplanta sig inom statens gränser utan att deltaga i den verkliga stadsborgarens fullkomliga rättigheter. Den tredje klassen är CVS, det vill säga det som antingen är i verklig besiktning av eller har lagligt tillträde till alla rättigheter i det borgerliga samfund, var i det leva och var slaga det åtlyda. Efter dessa preliminära anmärkningar blir frågan som vi här vill undersöka denna. Hur bör främlingar anses när det som judarna begär att ingå i ett stadsförbund utan att avsäga sig sin nationalitet utan att vilja tillhöra det folk som stiftat detta samhälle? Denna fråga behandlas under dessa tre momenter. Bör staten lämna dem gästfrihet? Kan staten giva dem inbyggare rätt? Och hur långt denna i sådant fall kan sträcka sig? Och äntligen kan staten upptaga bland dem sina medborgare till lika rättigheter åtnjutande med statssamfundets ursprungliga medlemmar. Att främlingar i allmänhet ej bara uteslutas från statens gränser behöver inte ett vidlyftigt bevis. Det fordrar inte av staten utom ett periodiskt vistande i landet samt beskydd för sig och sin medfödda egendom så den samma hörer till deras personliga förnödenheter och bruk. Till annat som till exempel handelsgods och varor i omsättning i landet får de enligt allmänna grundsatser ej medföra, varför resande köpmän som enligt särskilt ingångna förbund stater emellan säl sälja sina varor ej kunna betraktas som blotta gäster utan snarare som temporära medborgare vilka står under positiv konventionell lagstiftning varom här ej vidlyftigare kan handlas. Detta beskyddar är staten den skyldig i av den allmänna världsborgarrätt enligt vilken varje människa har rättighet att träda i förbindelse med sina likar och där jämte åtnjuta sin fysiska existens på jorden såsom vårt släktes gemensamma vistelseort utan vilken denna förbindelse ej är möjlig. Av samma orsak kan ej heller någon människa enligt allmänna rättsbegrepp förmenas att resa över en stadsterritorium som ligger mellan hans förra vistelseort och det land vart han vill begiva sig, i medan varje världsborgare har en medfödd rätt att existera överallt på jorden, och således att erbjuda sin närvaro överallt där han finner jorden förut upptagen av invånare vid alltså förutsättes att möjligheten härtill ej bör honom nekas därigenom, att han uteslutes från inträdet i det land varmed han vill ingå förbindelse. Om en sådan rättighet ej kan förmenas främligen så bör han däremot när han beträder ett gästfritt land underkasta sig i den uppsikt staten för säkerhets skull finner nödigt att förordna. Som icke-medborgare kan han ej fordra i att detta hänslende behandlas efter statens allmänna lagar. Till lagen är gjord för medborgarna, varemot han står under speciella föreskrifter eller kortare sagt under polisiens kontroll och uppsikt. Genom en sådan kontroll och uppsikt bör staten betrygga sig mot den skada samhället möjligtvis skulle kunna av främlingen tillfogas. För övrigt angår han... Hans nationalförhållande, religion och övriga individualiteter, icke-staten, såvida han ej fordrar annat än hospitalitet för en bestämd kort tid. För att åtnjuta denna behöver främlingen ingen egenskap utan den att vara människa. Likväl bör därvid där tilläggas det inskränkande villkoret som statens säkerhetssynes fordra. Nämligen att den som söker inträde i staten för det första av andra stater ej är betecknad som ovärdig att delta i någon borgerlig gemenskap. Han bör ej vara känd som förbrytare till en sådan vägras med fullkomlig rättvisa inträde inom statens gränser. För det andra att han ej ställer borgen för sig och att han eh, kan föda sig under den tid han som främling vill tillbringa i landet utan att falla det allmänna till last. Och dessa tvännevinkor kan varje främling förorda ett temporärt vistande i kultiverade stater av denna orsak är och alla stadgar som absolut och för alltid neka en främmande nations medlemmar inträde i staten av den filosofiska rättsläran alldeles förkastade. Annorlunda förhåller det sig när resande vare sig individer eller familjer begär att få bosätta sig i staten som inbyggare. Det kan enligt allmänna rättsbegrepp väl icke förmenas någon att tillbjuda sin närvaro åt en främmande nation och begära att med detsamma införlivas. Likväl måste tillståndet tillsökas hos dess regering som på sin sida har en fullkomlig rätt att avslå en sådan begäran till staten består av den under vissa lagar förenade folkmängden som har intagit ett visst område, territorium, så bör det, detta område anses som statens rättmätiga besiktning och den kan ej hålla sig förpliktigad avstå någon del därav att av främlingar eller att göra dem delaktiga av de näringsgrenar och fördelar genom det borgerliga samfundet är att tillväga vägarbragta och med rätta kunna anses som dessammans medlemmar ensamt förbehållna. Om icke dess mindre en stat eller dess regering skulle finna sin fördel vid att tillstädja främningar ett bestämt vistande i landet och tillträde till dess näringsgrenar i hur och det enligt vår förutsättning förbehållna sig till nationalitet som medlemmar av de folk från vilket de härstamma och vars samfund deras barn även skulle tillhöra så kan detta i medgivelse utan på vissa villkor på, på det att ej det samhälle var i dem för kunnas inträda av den möjligen skulle, skulle skulle kunna förnärmas och statens högsta ändamål där genom förfelas. Då säkerhet såväl för anfall utifrån med avseende på staten i det hela och som för närmare av liv, egendom och varje medborgerlig rättighet med avseende på individerna är statens första och egentligaste föremål så bör det förnämsta villkoret för främlingars intagande i staten vara att hos dem ingenting finnes varje om denna säkerhet kan försvagas eller sättas i fara. I detta hänseende bör undersökas a. Främlingarnas yttre nationella förbindelse vilken det enligt förutsättningen vill jag framledes bibehålla. b. Deras inre författning genom det efter intagandet i staten framledes vill jag utgöra ett från den landet rådande nationen avsändrat familjefolk. c. Deras antal Såväl för ögonblicket som för framtiden på det att staten är i måttet stå i fara att överväldigast av sina nya inbyggare. Det, deras förvarvskällor och näringsgrenar, såvida det icke bör vara någon fara att leva av olovliga medel på andras bekostningar, bekostnad. Om dessa undersökningar utfaller till den sökandes fördel, då kan staten anses vara tryggad från säkerhetens sida och rättsläran kan ingenting hava däremot att den förunnas inbyggare rätt såsom den samma ovanföre förklarad och med de inskränkningar som den över den, de anförda punkterna erhålla upplysning av sig själv erbjuder. Judarnas krönika Andra häftet Stockholm 1822 hos Zacharias Hägström sidan 148. Kan staten upptaga judar bland sina medborgare till åtnjutande av lika rättigheter med samhällets ursprungliga medlemmar? Det är i sig självklart att man ej kan tänka på meddelandet av fullkomlig medborgarrätt till den som ännu ej från alla sidor kan anses vara skicklig att upptagas bland statens inbyggare. Vid undersökningen av nämnde fråga måste vi således utgå från den förutsättning att judarna har fullgjort statens rättsvisa fordran hos som inbyggare därigenom att de avsagt sig sina rabbinistiska religionssatser och skadliga moraliska fördomar samt eh, dana sig till nyttiga genom en väl använd idor. Vidoghet, till redliga undersåtar i staten. Men även detta fall tog det vidmoget övervägande näppeligen vara rådligt att låta den deltaga i alla den fullmundiga stadsborgarnas rättigheter så länge det fortfarande att vara judar, ett särskilt folk främmande för vårt blod och vår stam samt outtagligt i våra husliga och vänskapliga samkväm. Från denna synpunkt som utan tvivel är den riktiga, så länge juden förbehåller sig sin nationalitet, måste alltid fela honom. Det är ett intresse som statens verkliga medborgare, vilken tillika lika folkets individuella medlem känner för den samma, och han där jämte saknar det förtroende som nödvändigt fordras, till åtnytande av fullkomlig medborgare Här tillkommer även. Hans religion vars utomordentliga veckoheldagar är alldeles skiljaktiga från våra blir för honom ett hinder att igakttagandet i, av de därmed för, förbundna rättigheter och plikter. Av dessa orsaker tog de judarna med rätta uteslutas från statens administrativa såväl som domare är medan vid dessas tillsättande bör tagas beräkning att ingen partiskhet, inga nationalfördomar och ingen benägenhet till något hemligt gynnande av egna stambröder framför andra bör kunna förutsättas hos dem som därtill väljas, samt att dessa ämbetens förvaltning aldrig får åsidosättas för avvikande religionsbruk. Det samma synus även kunna gälla i avseende på statens militära ämbeten åtminstone i de högre graderna ty dessa fordrar utan tvivel de underordnades fullkomliga förtroende, och tillit till deras anförande, vilket allt tog det vara en ljud ganska svårt att förvärva. Men avseende på militärtjänsten i det hela bör dessutom anmärkas att så länge judarna blott är Beskyddade inbyggare i staten utan att åtnjuta fulla medborgerliga rättigheter kan det enligt allmänna grundsatser näppeligen fordras en fullkomlig plikt att de skola den samma egen person ty den vilken på ett sätt betraktas som främling bör ej anses lika förpliktigad med medborgaren. Likväl är det ganska billigt att juden giver staten ersättning för den kostnad hans beskydd och medför och till detta ändamål med pengar eller på annat sätt medelbarligen bidrar till statens förvar. Vad som här är sagt om rättigheten till statsenbeten bör även gälla medborgerliga beställningar som till exempel rådmans och kämpnars eh, för mynderskap över kristna barn och var till fordras fulla förtroende. Eh, judarna bör börja så mycket mindre förtryta detta som det ju beror av dem själva att där till bana sig vägen därigenom att det går över till det folk under vars regering det åtnjuter beskydd. Om det ej vilja detta så är redan där i tillräcklig anledning för regeringen att vägra dem all myndighet och upphö upphöjelse bland folket och därigenom utmärka det avstånd varpå de själva frivilligt hålla sig tillbaka från det borgerliga samfundet.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 Röster till kallar som lever inom dig. Hör på Befria dig och mig. Stå för ditt land, år din heders. Gör vad du kan, hjärtat leder. När mörkret sluter om dig med harmobehag och behag mot också onda tider kommer en ny dag.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 Gör vad du kan, hjärtat leder Stå för ditt land och din heder Jag vad du kan, hjärtat leder